الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذه الله فلا مزل له ومن يذلل فلا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى دا غیارو صدا دا اللہ او پیغمبر دا دشمنانو صلو جنگی گئی او سلورن چ جنگ کے دا غیارو صدا ندا غیر پارا و مادم لگئی مال پا مخرچ کے ندا غیر مال دردی بوڑکئی پا خرچ کوڑوکئی او دا غیر پارا فجمعات جوڑو اولو دا پارے اصول باندې وینځو زواجړو داله پینځو قانونونه باندې دوه ته تبرک کړي یو د هغو بلد بازار چې دا اصول پابند وي نو تاسو فضل الحمد لله دا وسور په باندې ورشکستم دا دارنګي پاره کې د کنا کلا قران قد ايات کي ورټلو ورګه اپو یا کلکوتہ کده ذات مسایلو پیغمبر د ستاقات مسایلو کدا تو هی بیانولو دا ساده دین بیانونو نه کدا سیستم دا ساده دین بیانونو نو کول ماو لازمو شعر او بیانه مخلوقتا دا ساده دین رسون او حالات زديغا کام مخلوقته زون دا کول ماو لازمو قرآن کی دیده اینا دید و آیاتون کی بیانت دی خبر راجی چه دار خم کو صفات چه دن دبارا نقصان دیوی اغا بیان کئی اغا بیان کری ری اللہ بیانو کئی چه انسان فکمون سی ظنبانی جنت تجی او دجانون بچکیگی داغی بیانو کئی او کوئی اطلق بدی مزامینو او علماء کرابی چاہید اللہ تفل کتاب علم نصیب کرئی نو اللہ اغید افدی آیات کی ردن او زجن او رکی لامی رولدی نون تاکید سبیلا وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيسَاقَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ يَاكَ چْوَا وَسْتَحْلَا وَعَدَا كَسَرْنَا كِتَابَ خَامَ خَامَا, خَامًا بَيَعَنَوِ دِي كِتَابَ لَدَ خَلْقُتَابَ وَلَا تَكْتُمْ او کټوی دې درا ونا حضورن د خلکو دې دا درا وستون خو لا کتاب وزر کار واشتراو می سمنن دا دنیا لگا په سمایشتو ډیر په بیا چې کتاب بیانولو سره د انسان د دنیا او د اخر کامیابۍ راشي امام ابن قیم رحم الله شدید نویا کې د اشعارو کتاب دې آغا د مسائل او اشعارو کې ذکر او مختصر ذکر کئی دانکا اشائلو آدم تیمو اقبل زمانی امام دے او چھ کل اکل انسان تنشی نو باز فکر مختصر الفار بانے پاشعار جوری کی نا اقبل زمانی دا خرق نصر شکایت کئی چاوئی دادا کتاب ورزولیو دادا کو کتاب پاندے آگے نظر نو چولے نا غلقی آوے تمسکو بیز نفذو کتاب کامیم ورائی زوریم نفذو کتاب کامیم و تمسکو بیز غارف یا نا دیخا پوستا کتاب شاہتا شاعت اپنے او منکولی و لکولی دے خلقو اپنی خودو سے زنبان دیکھ ہر اپنی خودو لون چاہی کنس دنیا سیزتو نداخر او کنس دو دنیا او کنس وحد پارو اغیبا نکلکی منکولی لکولی جانا سہرو اگا جادو اگا منتقو و فلسفا ان وی جو دنیا فیت په حاصله کی او لا خل فرید سز ال ق او شاط پره کتاب او دنیا د انسان کي استقیا او عقب کي استقای نوزو کتاب کم ورا وتمسکو بزباغ فلوزانی و علم ک عل الله قال او زیادا بیان کړي قرآن چه دا انسان دنیا تواخر خسته دا آغا تو نمر زندگی دا نتیوی زندگی آغا پی ده انسان خستکی نن منگرانو نو آل زندگی من زانلا نپد دو آغا منگا دبار کو فالت تریقه چیز رول اللہ شاعت آلال کتاب زدکا او دادا کتاب دا کتاب من ممګلو لگا او فره یاد خدې زمانې د خلق کتاب دا شی کتاب او ايو صاحب کم وي فضا د پر تا لو دا قد علم ته قرآن یو کا سوچ قران کې هغه زه کاروله علم د تطبق قران د làn دیږي جنه یو علم په قران داخلي تا قاص او علم عارف قران کې دي څو ورو مونږي اړه په قران کې دي لیکن د خپل حضور نه د قران د زکاہ حسن ویلو صلت اللہ علیہ وسلم یو شکو ایاتی آلنا سی زمان قریبا چلاحجی پخلق یو زمانا نبی علیہ السلامی پخلق بدا سی او زمان راشي یو شکو ایاتی زمان آلنا زمان لا یبقا من الاسلام الا اسم باڑی بنی جید اسلام نامکنن دی اسلام صرف دی اسلام اغم بحق کپاتی بس مسلمان دے و مسلمان بچے دے و مسلمان افتارو دی اسلام منن پاتی دے لا یقع من الاسلامی اللہ اسمو باڑی بنی جید اسلام نامکنن دی اسلام ننم فکول زاہی صرف مند اسلام دے کحاله کو ګوره معاملات په انسان ته ګوره ا حق طرف ته بغلاوی اخلاق ګوره معاملات ګوره اوا ګوره اخلاق ګوره عقاید ګوره بس زایم کې اعلیو او نقد اسلام په ځان لووله دنه چاغته کار کې یو دغه انسان ډېر دنه ګنده یا ودو چاله شوکه کوي یا ودو چانه ټاګه کوي یا ودو پنمان حلال کوي یا ودو پت مال andet یا ودو کلی سلال د یا ودو سوت پلې کې رواني خو یا ودو شوک پلین کې رواني یا و په هغه څه زولو باندې مخودي سلوک بازونه د مسلمان اړ که تاسو مسلمان اسلامدار ښایي نبی علیہ السلام زکا ہوئی چه داس زمانہ بلاشی زمان خورمت کے چه صرف جوات دے اسلام نم بپاتی لا یقا من الاسلامی اللہ اسمو قاجب نجید اسلام نامکن دے اسلام دمور دار حق و بورا دار, دار حق و بورا حق و دا گاون بی حق و قورا مشر حق و قورا قرآن دانیوی زکر کر اسلام دا غمرن قدا فرقولا بئی سورتی نساز شبتی شمایات کی دا اقنا یو لس حق و نمت حق و قورا آخر حق و قورا مز کنور حق و نمت اسلام خدا تلقا دانیو نظم و سلمانی مونور لا اله الا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا اخرت علاماته ملكت ايمانو داللا اوسې پتونګې د الله تعالی په غضاب مپېداه کوه یواز داللا ایبات تقوا دی په سې ضروري حق پندګانوم کې هغه مو او بیلواله دنی احسانہ دمو فلاصره غویا کوه خسنو کوه خونو قلوال زرا گاوندي سره دني نسدي عاقرب سره مسكيناو اور پاو مسافر سره لا علم مذکرہ کو ذکر کئ درز ناغل سر احسان کوا چاگا خبری نشکولے در حیوانات سر احسان کوا چاگا در ظلم حالات نشی چاہتا بیانو لے یو سارویل یو دابا غرابا نکلی یو ٹکے ایلویلی نشی در ظلم نو انسان خودت آغل زدر زور کے تکلیب ور کی اب چاہتا جناب بریادو نو ده حیوان چرا فریاد بچاتے کی گئی ازا چرا فریاد وعدادو امینی آغا مظلوم امینی زالیم امینی انسان امینی حیوان امینی او انسانات او زمان کو یرم بخبل وزکو یو بلتا بوائیو آغا حیوان آغا ازا چاہتو بے ملدہ آتا خزماتہ ہم نخبرے چاہ چاگتا سی مظلومانو سر و ظلم کرے لے اگل اللہ صدا مخصر اوڑ گئی اسلام تری قوضا چا منکم کو حقنو قارت طریقہ حدیث کرادی یو سرے وی چیرہ زبونم چا زمان اپلا زمان ازا خفاویو کو خوشاڑا بینا ہر انسان دی سوچ چې چا زمان خفه خفاویو کو اگر مور بلاو در بوری، قوستاز در بوری، مشرب در بوری، کلالون مور و بلاو دا اغنان خوشاده و در دلیب دی چاساته خوشاده ایم. عرشدارو آده اگر خفو، نارادو دا دلیب دی در بور، نارادو دا اغنان جاید در دارا اغنان. ساب عجیس ده، دا مور بلاو و دار پردار در من کم صورم و زیاده امانگر زراوعو <زناؤلو> سره کو حیواناتو سره کو مظلوم سره کو اړمنو سره کو شاو سره کو یواتي سره کو یتيم سره کو مزعف یو قاوندي سره کو یواتي سره کو همو پلا سره کو همو مسلمانانو خیر اسلام دایم راکې دا چې کومنګ کو اوو په کله پاک صلی الله لا يقام من القران الا رسمه قاعد بنزيد القران الا رسمه ما غير سند القران دو قران هغه نومونه فاتو غورو په دې په قران کې او دا قران دې ان ما وروکي بکروږي او چو قرانک کی دنه سې دی داخله انکار کو ولک امن منو په پاکستان بویا کړوې کارم منو اوي باندې په خلک بچي بویا کړو کارم منو په هغه په اولاد بویا کړو کارم منو په هغه په تنو من ما زده کړو کارم منو د هغه دنه په منځ نو په هغه باندې تیر کړو قران کو یو واحد دغه بس صداي یو دی غو قرآن د دې طول احکام او معاملات او عبادت او عقایدونه ذکر هغه قرآن او قرآن ګرکن نفس نوم په قرآن دی چې قرآن با سایه جو بس لکه سبب ان جنت ده دِن با ها ده نه سوچ کړی دی د کوم ولای او وقال الا رسمه طالب بن زيد القران مگر رسمه القران الفاظ القران حروف كتابت القران حروف القران سماره حروف القران خان با عوامو تفي داري له كيف سچ القران کي خلفه نوحي له هاګه كيف قران کې داونه کالانه مې الله حواضا تو شرکو شيا ماس قران راواده کړو واه تنديو په بولا ما کړو واه دې له ځيني ته دې لا يقام من القراني الا رسمه خط كتاب علي اوراده قران چې موږ کوشش کوو چې ډېر نور ندوشي مونږه په سجداوکا او په قرآن را او نفسه قرآن وکړو دغه کار موږ د دې معنی چې مالګه او قرآن موږ ټول په د اسلام د دنیا خلک اونیږي د جمعه نواب چې باندې والی چې دا چا ما په باندي کومنه دا چا په منځه لوګند چاڤه نن پاوونه جوړون چې مال کو شریک راځه لري ابوونو غو پېسی په کو داو کو داو کو داجه لري او پیر راځه دغه په ذکر دي دا دا زابون نو کتلی نن کتلی انسان پاک شته هر انسان د ما پرې وګړي چې دا زموږ اوره سو پور جدا له اجازه ما زموږ ياوو پهې پرې را وايو نو په کې یو پیسې آتا او د دین کې لري یو پیسې په غلطه تا خرج کړ دا مناسب نه تا راغلو ګلا په غلطه طریقه نو په دې عوام په اورل او وصال قبول شومندونه د افغانستان دي کوم قبول براو فى او فعساً و قلطن ب Exec。صحیح دي سال. صح صحεί kab تبوری سالما برنم here. صحر به فى امرو فىwei. بس او فhong皆さん هم حرفن الراق علي. او فى اعتustه حرف عظمت قل لام деревن مباری? او ف pertaining�� Perfectain. واست و عنی او كتن بر دان. ف کس حرف و نظرم حرفی اگر بندی اگر بدا دی تپوشکی گی روڑا زماز تاربا دی سوونوز در کنو در کنو تپوشکی گی روڑا بس سوونوز کونو مالا بس گرامنجس کا باتشپکی گیری برخی دار خالی می پر روانے سادتا شا حلجل جورن کے لیے کتبی ویش آمده حالات پیگراؤ دیمون کورو حالات پیگراؤ دیمون کورو حالات سلیو جا تس سن پاگانا کینا سے انہوں بیدے چاہو رہے دیں انہوں نے چاہو رہے دیں وہاں انہیں کی گئی لہا داتی قرآن داتا یوں لگا کہ قرآن بھوئی یا ایوہ اللہزین آمند تاکلو اموالکم بینکم بالبافل اے مومنانو نحری مادنات نورو وقفن ملکی باغادا ته ریپدا یو بنمان مخره راځه ته په سي په چموکو کار کولو ته هیڅ نه وځه فکه هاله ساجو وو غالي وو ووګندو کوړو و په باور او په سي مځي و یو لکټو په ګوسه او تاسو شین وابت ته نه وې په زړیا نه سره او ته نو کار وتابه ما مو ته بیا لاس قولتا اجتابا كيفية دمانة تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو قرآن منيق قرآن دمانا تبدي آيات سوشكات قرآن کا حاوية أيها الذين آمنون لا تأخلو أموالكم بينكم بالبادو ان نو وی له جووالا تا کولو ام وا انكم بنقو بالباطل بقره کې داسې را دي ما مگر کال سوتا غرید فلمس پی خوبل باندې اگر تو پوس کریں دی جازت پڑ کریں کتا سنا خوراست کا خوبرید اچھی اور روٹے بائی کا خوبرید اور پول شوریدن نکے ظالم بچے پول سیدن نکے اور پولو درم افزا کے تو بذکر درم لا تاکلو اموالکم بینکم بالبابر قرآن موسکو اگر کا ظالم بچے زکر شتا دو پندے شتا دے قرین اس تغبر دموز کے وعوی حدیث کے راجی پیغم پر پاک سرکتا علی صدام وئی لکی آنکھ یو تماشای صبح حیرانی صبح خوشار سری پر آوستشی ظالم و مظلوم حق دار دیلے حق دار حقی والے دیلے حساب پشکینا زی سبونک اولا ماد پیسی دیو ثبوتو بایداؤو کا آبا آبا آبا کل کارگر بلکی داؤو یاو احکم و حاکنی دیو فصوم و یوحاسب و یوحاسب و یسیدہ الارض لیتی سا حکوم بسا دس حق والے ہو چیف شوا حق مشتا این دا دا ویګه د پېسی دولتمونه میخه واینه او دا کار دا کار خو تل کی دا مو ته مونږه انسان چې سورې گیوی چې چا یو حق یو بنه سوال لري داخلي کوي په اعلی کسبه نه ودرېږي چې دا چا حق یې وای لري دیو یالدا چتوې زمانو کوم وای لري خو او وخت دې دې زمانو بزارم خې چې موږ حق یې ورته مووالې زابو دېسته به هغه په چې چا حق نه والدي دچا نو الله حقونه ولا چې سورني کېدي هغه باندې چې دچا هک والې په وبا انبري اوس چې تاسو سره حقونه وګون زابنه سکے نه پدې کې چمت نه موږ چې سنه غانیکه اچو سونس کی اوه اوه څنګه مخناله او چې دا شي یو سره یو چې نه نه نه کې هیڅ څه نه زوست الله یې پروا نه دا ستا به هیڅ دا ستا چې سونو باندې دی نو په هغه که څه هم باندې چې دا آنچه چا دا چاہا خیوہ حلیده دا چاہا سور کنا اوندی داکنه بزی آنچه دا چاہ دیوانے دا باغوانے کا قدریگی خبرے مو کنا اوند خوچدو نور و سبکے لاندے کری بی گای لاندے کری بی پیسے لاندے کری بی پیسے بانک نو دا خب سور کنا اوند چیدی نو مجرم زانیم بانے کا آغه ظالم مجرم باندې ول څو چې زمام اوري نو دا یې مناسب و ها هغه ته بده دا د سګنو چې بځه بځه نیکه غلار ختم شوی خپل ګناحو او نور خلق ګناحو نن په انقاشو چې دکم زینو وره هم اعمالم تو ظالم کمن قران منه نو په قران کې دا یو مضمون نو چې بل حق مخړه خل عقړه زه ګوې دا یو قام من الاسلام الا اسمه ولا يقى من القرانه الا اسمه آیات ته د تاس خلکو انځان ډیر غلتې وه لګي ډیر ما دولت ګاډي بندی اور شي برائش تماشا به ښکارو شي ذات ختمي لکه څنګه چې په یو څه باندې ویناو غوړاو دی ختمشي زنګولگی ختمشي غوخه ختم یې لکه څنګه چې او قالې پر قانونه انځو ځغسې قرآن فیصله سورته بقره کې کې يمحط الله الربا و يور بيصدقات ختمي الله ماذ حرام او سوا کې الله ماذ خيرات ماذ حلالو عادل لسر په پای کلا تو را طاقت واچي چې د یو تو کمال زربې نو تو هغه زمر په کوره دا د دني سور طاقت چې الله د یو چی انسان په لسر وګي خوري لسر په کوره طاقت چې زره کیا هغه طاقت نه کا په سری کې دې بازار کا وا تپوس نه یو دز تو دی وی لدا سره بيزين له کوم دا بازار سره محفوظ کوم مو دو ځای را شهګه نو قرآن دارت علیم ندا کیونگا چاہتا دا خلق ایسی اخرا علت سیزون دا خلق اخرا خرشو تونو گورا حدیث کے رازی اعلاشی والمرتشیق الاؤم آف النا اغسطن کے غرقون کے دولہ بنا انگار دیں ویرے کسے کار رابانے کیسے چھے پتے را گیا او کنا چھے پانے را گیا ایک آسی مین منڈا را گیا را را ودې کواله کې چه پانی نورګې د دې د لاجه په لور قدموم نېتې اونچته یو نی بچرته زرو کی یا لب کی یو داسه کس نیک عمل پیدا شي چه بدل باندې همندوم دلسب وایو لاج به فی اللاذ په اندازو یو د ما دې زماله کې مشکله وایو ډېر مشکله وایو ولا يبقى من الاسلام الا من القران الا رسوله قران و اسلام دا تعلیم من تا نه راکای قران و اسلام دا تعلیم من تا نه حدیث ک پیغمبر پاک صلی سلم این سنا و اسنا خود قبل گاون گری سر زنا کول دا پتھرین زنا را دا ودی زکاره گاوند ګل گاوندی هغه ته امین ګرځولای چې زما گاوندی خصان یې خلایو یکه ځنې ما هم دما گاوندی خه هغه په دې ته دا دوه سره خم معاملات ظاهر کې چلے او نور لیلا نکې زه په کاون ګری سلام غلط کا کول دا بدترین کار دی بدترین جنازه ها زکا ارا تا امغا بنا ور کزائر گیدہ پیغام اچھا زمن قبل یو پروگرام دے اسم نشتا اوتا غسلا بلت کار کے بغلت تی غوانی تدابت تن کالے لے کر اسلام پتوک کا کافر دے راشم کافر دے بے چتا اس سوده کے چې دا سرمن کوټ دے باندې د دا سرمند د خینځین نه جوړ شوی دا دا نو وې څو وې دا مناسب ځکه نه کوم مسلمان چې تاسو په اسلام کې د خینځل حرام نه داوال صفه درته وې نو تکافیرونو کافران نه کنه خو معاملات تاسو صافه ارای ز چې سوداګر ابا درته پوره وي چې دا د خیزر د سرمن له دا بنین د قوت د شروانی جوړ شي دا د پلانیسه دا پلانیسیزنا او تاسو کوم تعالی جایزي عیذکار کئ او دا زمونږ د اس اسلام نه قضا چې اوشه خرسه دا غیې په کار کئ مسلمانانو کې ډیر کم دي چذائف کړي صدع ابن چې ایمه کارګونه مې څوک نه سکه ساري کې به ای به ګاړې کې به ای به اوبو بس ټیک ټاک مله ښه دالو چې په دې کې دا دا مسله دا غواې اسنه سبا تمه ما هو تاسو نه و دا او ټیک دی و ټیک دی هو کېدای کیږي دا مسله یا څوک چیرته عيب د س کتا سره ته ایم نه یو شیخ اوس کو عيب د احکار نه کو عيب هغه بل جواب زابط احکارو شه صدر الحرام دکټ د حرامو <تصفيق> نو قران خو موږ ته نو د قران قانون دے دو قرآن خکم دے دو خکم دے کرے. دی د قران حکم دی د پیغمبر حکم دی او عمل په هغه ایمان وکړي چې کفار دي عمل پیای کوي نو په عمل لو مؤمن مسلمانې بس هغه ګيره پرېدا موږ کاوبس موږ نو څه کې کاوه دګه ازره دا کېدمه شه تاس دا با کله کله کله وای او بشته به زم ما شه کنه او بشه پېساره شوط چې د کماچی ون مرتشي کلام ما فنال دال په جهنم کې یو په څه په غلطه جائز نه وتا او کلا د یوی پیسې په وځ وسو په مرشيون د نبستانه زي اوسوچکا چې زما اوسو مونږه چا ته ډېر ډېر مړ په مو اوسو نه ګرو بیا چې کوم قبول شي په تن نه لګي نو چې ستا سر د عام طبقه په لغه پیسې وراله تنخواه زار چا سر نوکرې حکومت سر نوکرې خپل دوی څه کار دی له په دې سې باندې مالو حکومت اوره پیسې راکړي ډېر غلط کار وکړي وړیدو په حق ځای کوم ها علامه خري نورم کافي غلطه رشوتونه بل څه زونه څه کلاغي حالت به وګورم بچو کې ښکارا کېږي اړې کې ښکارا کېږي پوتيندارې کې ښکارا کېږي اوس اوفتو او بربادي خوندني مزلې سکونې تمنانې چننې لګې په پای کې څه ما افق الله فهو خير لكم ود كده دي چې زه درته کوم کې خير واچوم باقي کله کې سزا الله دې زه پایک لرته خير واچوم کفازي حاځه یو ټکسی سره رقم ما ټکسی کنه په خور زه خبره وویل یو یې کفاز امریکان يالي امريکي وې زوما نو او یو ټکسی نویمه سره خبر اوغلا پس دال ورو باندې نو زین اعظم یاشل دال ورو یا پنزلس هر نو یوزه کې اگر چور نو تیله ځان شو هغه ته فاتنه او ماسره خبره کولو با ګران دال ورو باندې دا چې ته په دې مسکه تیله ځان شو نو کې ما چې پیسې کم چې ما سره راغله کړې یا غوښتلې باغ ان کې ما ته څه پیسې واپس کړئ مې دا وایې وای چې تیر ځان شي وي ما ته سره خبره پدې چې تیل کلا نو چې تیل ارزانه شي وي ما ته یې ارزانه واچو نو په دغه اندازه هغه پیسې یو ځل هم چې د تیلو په نسبت ټول ما ارزانه واجور د پاکستان کې دا وای و ګور دا هڅه ورګي د تاسو مونږه حالاتو غوړاله د نن ماښام کې ها کو وینې چې څه وینې چې اره یو څه چې ګران نه یو مونږه نه سورګران نه راځي سورګران نه علاقه چې کوم شي مقدار باندې هغه سسته وګوره ګټه بم توان بم راځي فایده بم راځي چلو ها الله پای کې خیر او ما ده کتريچه د کم خلکو لين سوي وي الله له لطف سور کوي په دنيا کې خوشالي مور کوي دا معلومه مور کوي اوسه کله لین غا لخصه نو په غلط لين چره وولو کې اپ ستواري دنیايون لينم توازه اپ لولوي کاروبارونه او لار لبیه قران ز کووي لا يوقع حديث کدا دي دا يقع من القراني الا رسمه پارتبنې چې د قران نامه کاند راسونده قران منسره د قران من پاتره مساجدوهم عامده وهي خراب من الهدى حديث کراجي جمعه تون ال خلق او به خسته خسته ابادوي واهوه خراب دي سنه دلاو حدود کنا دلاو حدود کې د عالم دا دونه به خراب وي خسته جمعه تون دې ماځکه کور سو غني چې مقيمون حدیث کړه دې د جمعه ها د امامتی په این باندې نشته یا به تمه کې شو وینه بل دې به نه حقیقي دې معلوم دي زه دوه کای بل وینه تمه کې ده ایا په دا غوړی لا غوړی څوک پداسې هیڅ منځو کې یا په دا سې شریعت باندې برابر څوک پیدا نشي په دا چې ما کې مسالیت هم دي یو به څنګه زمکه منځو کومه کې خزرګه سوچ کوي جذب سره ما کې منصفه ماکا خدا دا زنیر یا غربتا معلوم دی صوبتا امامت قابل خلق پاتی نیشی پیغم بری پاک ہوئی دادا تیامت ترہتو یولویا نخوا احنا قرآن او اسلام منتا تعلیم را چې چه مسلمان شي و قرآن شو ندای لحاظ پا کار نو او قرآن دا شی مامولی کتابا نو حدیث کے رازی مایرون فر قرآنی ماس سفرت الکرام او مهارت او قران کې چې څاڅه ملاو شو او په قیامت کې د فرشتو سره خاص فرشتي نیکوکار فرشتي داګه سره سب که په قران ما هیران ولالي علاوه قران ما هیران چې هغه قران موږ دا کړو ومره یو په کړو یو وا دې نه چې ما په ذکر او بس دا دلشې نه مره بس صرف د تلاوت په اړه یو میاشمکه بس روغتیا یاد کاوه پریدا نہ لازم تا او هغه عمل کوم لازم دي داغه حدیث کے راځي داش با د قیامت اورو درې سيزونه لاندې تا ته یوم بل قیامت ثلاثهتون د قیامت اورو په داش نه لاندې درې سيزونه په اورو کې به یو شې او قران دې ضمانت تری یوبا قرانوی یوبا مانبی ایوبا سره رحمې په ډول دی قران په اواز کې من و سدل و سبح الله ومن قطعانی قطعه الله منت قران په پانګه کاری دا قران د اعظم مجسم شکل ورکی داو دین مظلوم کتاب او خلق او ترني ظلم کړو پس تکورو کې په وینا کې په بیانولو کې په ف... عمل کو وکي دا قران په आवाज کې من قصدي لي وصله الله يا الله چه زچا قیامت کې ځان سره بي وسکل ما نطي الله په خپل مي رباني کې ځان سره بي وسکه الله بي وسه کزان سره من قطواني قطعه الله چا چه ز د ځان لړکل ما دزانې شلو له زه ځان نه جدا کړم الله نن ته خپل رحمت نه او وساته قرآن په ویلو چې قرآن نه تخره کې نور سگه او دغه قرآن هم د حدیث کراځي امنیاتی او منجل کې د حدیث وکړی یو شری په د جهنم و واجب شه ګناہوں په وجفاف اقر توجید نسبه ګناونه پټو پټه کړی د جهنم ته د ګناونو په وجه روان دي دا او کناونو مناسب سزا وو لازاول کی بیا جنت ترازی خو د قران سره ایمنی به زیاته واه خو قران علاوه باندې ما لو ګولیو ها ذکر د قران مینه زده چې د خرچم کوي ما زم لګي د قران, قرآن مال لګي قران د الله کیشي الله تعالی ذلیل بنده دا بارا یا الله د خدای سره تقسب دي حدیث کې را دي انسان جانم څنګه پخړیدم دا قران ګوی علاوه ودې نپړې دې یا الله صلی الله تعالی فونه دغه دا قران بشه فارظه دي شاف القران چې د چا د پیغمبر شفاعت نصیب شي جی چې هغه دې بندازو شفاعت اسكوم زیز د کله ما زموې نه یې ما کې عمل کړو په ما ډیر مال او دولتونه ملګولیو ٹھیک ده گناہ شوی دا وځي شفاعت وکوم علاوه دې شفاعت کې قران به اوځي شفاعت وکوم نجې الله ته شفاعت وکي قران پاک الله بواسطه شفاعت ز جهنم نه کوم دا انسان دا جنت ته او دا جهنم نه بچي دا زسب دالو قران په وژباني قران دا شي کتاب دې يو سره قران نو وځو قران ز تا کئ ز اګه کوشش وکړئ دا بالغ ذاتم بیګی یو یې نسته کیږي نو سو کوم دا موه استګی که تمه دا قران نه هر نن ز د کی غ خلول په ناو لري وو نه خلول په اولي حدیث کې دا دی یو سره قران ز د کی هغه نه د کیږي فل هو اجران داګه فرض واجب دي یو اجر د ز د کولول دي یو اجر د اذن خلولول دي چې په یو لسته نشو کوشش په کوي داو لستون دا کی یو وجهه او لا چوز دکیږي نو ته په کوشش کو بیا بیا وروڅیږه او مکیږي او کوشش کرا بزز د کومه الله وفلهو اجران دا غلا لپاره دعا اجل دي کوشش کی زمو کتاب کی ته دنیا, دنیا سيزونو کی کوشش کو بار مخورستو کی غا اجنه دنیا سيزونه دي که خندو کو پیسہ پدایي کني زالا او الله وی چ په دین کی سوره کوشش کتاب کې کوي فلهو اجران حدیث کے نازی نبی علیہ السلام ہوئے چھے یو جماعت یو سکسانی یو فکور زما کے ناز سے رکھ دا خور دے دا فی بیت من بیوت الله یدلون کتاب الله ویتدار سونو بین اوم اِلَّا نَزْغَدْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَا وَعَوْخَتْهُمُ الْمَلَائِكَا وَعَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَذَكَرْهُمُ اللَّهِ اِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ وِيَوْقُمْ زَمَا قُقُورْ كِي جَمَشَوِهِ زَمَا دِهِ كِتَابْ تِبَارَا چیو لگیالی او تا قرآن وئی اَنُورُ تَنَاسْتِي قُورْ كِي یا در ریلیو پا ذریعا بانی او ری در موبال پا ذریعا بانی او ری او قرآن نیو خارق کری ریم نو اللہ اوی پا خلقو باندی سالور طرف نا نازی ریگی یو نزالت علیہم سکینہ قداش خلقو بیت مینان و سکون رازی آرام بپی رازی زمان سکینہ پی اللہ اوی رازی او سکینہ دا اللہ رحمتو نا دی خواست پکمو خلقو بریگی اللہ دا منبائی ک د مولاییتهم الرحمه او دایره د رحمتونو پټ کړی او غريم واعفتم الملائکه د داس مجلس نه چار چاپېره فرشتي برابر حق تعالی تر فضا پر اوره فرشتي یوه اصل راشی یو حکیم راشی یو وجودادہ کوون راشی رضاګان از دور اس کسا چاپی ده او کوم هغه ورسایي سکه نځین نشي ورته غلا او جورزیو وینه یی ضمانت نشته لنده تاسو دا کوله غاري ورسایي په طور او سره دا نه کړل کلاغي کی هغه ته نقصان ورسیږي سره او دا داسې خلکو د طرف نه د عدالت طرف نه قاعده مقرره ده حدیث وا حفتوم الملائکه دا قرآن و لولا چار چاپرا فرشتی تاو دی یو زینو تدی زینوالی تربرا فزار شپوری وحفتن الملائکہ او ضرورم و ذکرهم اللہ بی من اندهو عبدداش خلقو اللہ تذکری کئی پرد فرشتو رسرا فرشتو دا اللہوی انظروا الى عبادی اللہوی او فرشتو دا ما بندی گامنا څنګه چې کتاب ته فاردا جمع شي وي کتاب ته سوچ کړي زماده کتاب تعلیم ورغې زماده کتاب درس ورغې زماده کتاب هغه بيان او مخلوق ته کړي څوک ته ورتي هغه کې بيان انظروا الابعید زماده بندګانو ته و خاص خپل بندو ورنه چې په کتاب عبدالله باندې نوسته او سوره ذمر کې بابشره باد زره ور کا ځوابندګان او تا بندګان زما کم خلق دي الذين <اللزینا> يستمعون القول فيتبعون <فا> احسنو چاغي خود دي زما کتاب تا اغه بهسترين دي زما بندګان دې زما کتاب ته کوپی دي عمل پټه داوا مينو د نوایو نزار خبره مو غو مانا بس یو تراو کوم دا الله کتاب منو عارفه که یو داسه حافظ براه ولو چې موږ له بسو کې تراوږي با ز تراو یو قران د چختو مو شه دا من زکافیده او کله کله داسه خطاج یو یاسین ووایو داسه امی یو سورۃ نیموایو با دا موږ کو دا ورو ورو پدې نخلاصې کې دا یو بهتريین کتاب دی په مخ د سمکه چې ګرځې دې کتاب دی بهتريین کتاب نشتا اود دی کتاب تپوس با قیامت کے علاوی زکون ستانے بیم کئی زمانے بیم کئی دار چانے بیم کئی سورة زخروف کے علاوی وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَا وَلِقَوْمِكَا وَسَوْفَا تُسْأَلُونَ پیغمبر دا کتاب ستا اوستاد اومد باری اولی وعز و نصیحات دے اوزب ردی قیامت کے تپوسکو ما باری خلق بیم و کتاب مثال د ساس کې او نور کتابونو د خلقو لیکلي شیو دا غي مثال د سمندر دی دې سره پاسکه څوک یې پدې کتاب کې رحمت نشتا علوا هودون و رحمان دا قران هدايت او رحمت دی قران خلقو بالکل صرف قران موږ کور جوړولې نه به قران اهمیت خلقو ختم کړي نه قران دې لوی مقام دی دی مثال دی یو شرم اخده غکده چا میدان کی او دراؤ دا منو پنجره کی بند کره دی لیکن یو مثال ناسه دی یو شرم اخده آگا شرم اخت پر پنجره کی بند که جانوی دا او نوارا خستا خوخده پر کانوی اونی که اس آر سکه بک آگا بند دی تا دا شرم اخت پر میدان پانی او دراؤ دی رسوک نزدی هایو هاو مچبو ایبنو هاو چ نن خلق قرآن <تصحان> پس سر بارو پوری بن کرے امام و طالب پوری بن کرے امام اندہ کار کې زد چاہتا قرآن نکرن نمازہ کار دی کار کارائی بیگی بیان دی احکام دل دی قوانین دل دی احکام تجاری گا خورے گوارے بمند دل دی احکام دو دروا نبسو غلاو کی نبسو گزناو کی نبسو پردر داکو کی نبسو پردر Hazard o marja la noo ba daftaruno tamasha kolat daftaruno da balal jajal da balal qazi wiso wiji faisle nista ba kon la shi po korso as pensi me labingida wi khair dai as amad lagal yo cha alaq ka shukoor e feislo bacha wala nan jalal shi niyu yo keis pinza la ska da ججا لو تم ګنا نشته او کې دا هم تم ګنا نشته عوام هم په ګنا او نه نشته نو یو سزا داس کوي یو څونه سزا د کور او توکو باندې نه ملاوي شي خدای ګوارې بیا عدالت ووکي زنا یو کلا اراجم شو زنا یو کلا ها بودورو شو هغه لا یو کلا شو سزا مور ګناونه ستې دی کله یو وقا موږ ولا او دا سزا د قصاص ميدال شو خو له ګواه کو څوک به شاده پهمو پوری دلته کټونکو بلتلی بونګي بل پیسي واديه په عامه کړی سزا نشه د قران احکام چې برسرام ولنګي سورته نساس سره بیا دی شي بیا ته ګور چې څنګه د اساسه میګا دادو منګا د قران په حکم باندې پوهی کی اولاله ملت توفیق راکې چې دا کتاب زنه خو په څوبانی واخي